Në nëzërru të wana, së wa sërru të wana, wa sërru të wana, wa sërru të wana, wa sërru të wana, wa sërru të wana, sërru të wana, sërru të wana, që që ka thënë vetë Allah i madhurunë në Koran, ka thënë, ma dhe e djebë të mundë mursalinë, që fa përgjigjë i keni dhe në profetëve, që fa përgjigjë i keni dhe në profetëve, Edhe profetit i kanë ftuar njerëzit që të besojnë kurrë të besojnë librin e Allahut edhe dhe të zbatojnë urdhrat e tij. Kuçë Allahu më dëgjon do na pyesi. Do na pyesi për çdo gjë që ka zbritur në Kur'an dhe nëna ka urdhëruar ta besojmë atë. Mbeçar për gjëra të qarta. Nuk flas për gjëra të cilat i kupton në dietarët, ëh, që mund ngatrohemi. Ato gjëra të cilat janë të qarta, ato gjëra për të cilën e ke xhma automedit islam, por ton normalisht ne do pyetemi. Kupton? Dhe nuk na justifikon ne ide, Ula, mund mos lodhesh, ata na mos shtuqë që mos mos lodhesh. Domethënë, ja. nuk mund të justifikohemi ne domthonë për një çështje që kjo është pa njohur për njerëzit dhe, dhe për të thënë që Allahu nuk do na pyesë ne për të ndërgjykimin, kjo është shumë e madhe vëllai, e thon. Domethënë, nuk është në kompetencat as, as të mia as as as kujt që të takojmë se kush është një gjë që do të pyesim apo kush është një gjë që nuk do na pyesë në gjykimin e Allahut subhanallahu teala. Në fundazi në do pyetim për atë që ka treguar vetë Allahu në Kur'an dhe profeti sallallahu alaihi wasallam hadith-saka. Kështu që ne do pyetemi për besimin tonë Kur'an. Ne do pyetim për zbatimin e Kur'anit. Ne do pyetim për besimin tonë profetin sallallahu selam. Ne do pyetim për zbatimin e urdhrave të ti. tij. Ne do pyetemi, do thonë, radh pas njëri. A e kemi besuar atë gjë në zemrën që ka thënë ai? Edhe dyta, a kemi nëzbatuar ata, po jo. Edhe, qështet islame, ka qështet e cilat thjesht duen besuar, nuk ka në to dëmonën veprim me gjymëtyr, dhe ka i gjerët e cilat duen besuar dhe duen vepruar. Në qartë? Në më thënë, për i gjerëve që duen besuar, është përshonë që Allah i madhur ka të rgunë Koran që ka shtat qi dhe shtat toka. Ka një zbatim të dhe mezi tu? Kësë zbatim e shë tjesht, të besoj q Edhe pse ne nuk e shohim dot me syton që janë 700, nëse shohim në shom vetëm 1200, nuk shohim qiet tjer. të tjerë. Amba do kemi detyrë ta bësojmë sepse vallëllai më du ka thonë. Kështu që nëse vin dikush dhe thotë, shiko thotë, shkenca ka zbuluar dhe që nuk janë 700, thotë, por janë janë 5 për shemb. Për shembull, thonë. Kështu që domethënë, fion diskutojmë pse po na janë 7 apo janë 5, sa janë apo janë 6 apo janë 8, më radhë thonë. Kjo nuk është asnjë luks i diskutimit se çështje valla. Nuk është çështë lukse, as nuk është çështë përcilje mund të them, por domosdoshë do pyetesh ti a janë 7 apo 8. Do pyetesh sa janë sepse vallai më duke ka thënë kura janë 7. Kjo që aiçi nuk e pohon që janë 7, ai në të vërtetë saka beson Kur'anin, siç duhet, domthon. Tash unë nuk kam nuk është qëllimi që këtu që të nxjerrim gjykimin ndaj njerëzve, çka është një çështje tjetër, por ideja është domosdoshmën që thuashin që nuk do pyetesh dini gjykimin për një gjë vallai që është e madhe, nuk është shaka. Kuptoni tani domolla? Kësh domosdoshmën Që është gjë shumë shumë e rëndësishme për të për të pasur parasysh gjithmonë ajo që që që, që, që, që në që na gjykon ne është Kur'ani edhe Suneti profetit Salam Salam. Kjo një me i Profetit Sallallahu Alajhissalam. Këu duhet të jetë parimisht. Munë ka qelluar një merë një person, kam diskutuar me të për çështjen e teorisë Darvini. të jene gjutë të Darvinit. Ju keni dëgjuar për Darvinin? Teoria e Darvinit thotë që njeriu ka ardhur nga mëmuni. Domethënë më nuk beson që Zoti ka krijuar gjë. Darvini, kjo është ideoti, ose ky personi, ky është injorant. Që thoshte, ë njeriu ka nga Memuni, por Memuni ka kriju Zoti, thoshte ai. Kupton? <laughs> I thoshëm ore apo orësh gabim kjo ide. Po jo, do nuk është gabim. Ja, kjo është teoria e Darwinit. Kjo zbikull është tim Kurani, thoshte ai. Kupton? Kjo nuk vjen kundësisë tim Kurani, thoshte. E, të shum, muni, edhe fish diskutosh tashi më shumë, njeriu është kriju nga Memuni, dhe Memuni ka kriju Zoti, apo ka kriju drejt për drejt. E, mua s'e dërnapisë atë për gjëra të tilla. Do të repersojë dinjëkim për gjëra të tilla. Kupton thosh diçka të tilla, por nuk është e saktë. Do na pyesë lojë vëllai më dhëruar, Allahu Subhanetale ka thënë Kur'ani se ka krijuar nga ademi. Shi, thosh domodin që jo, nuk është krijuar nga ademi, por nga mëmë, do na pyesë. Edhe pse kjo si ide duket e çuditshme, do na pyesë edhe për gjëra të tilla. Normalisht do na pyesë për çdo jetë kuornor në cilin ai nuk ka treguar never një besim që ne duhet ta besojmë atë. Domthonë, edhe për çështën e tokës diçka të tilla ajo po njeur për njerëz normalisht ne i justifikojmë njerëzit dhe dim që ata nuk e din për të lëgje dhe për këtë arsye unë për këtë as nuk kam dhënë gjykim për njëri që njerëz janë qafira me radhë tan ignorancën e tyre të cilët i kanë utan se nuk gjen gjykime të tilla dhe unë në atë kasete kam treguar vetëm çfarë kanë thënë dietarët ato fetë të tyre që kanë treguar ata me argumentet fetare të Kur'anit dhe Sunnetit çka kanë treguar ata në to kjo se kjo si çështje domethënë është çështje e nevojshme që duhet njohur Dhe mua kjo është idejë që më ka ardhë, më ka ardhë më shumë, me thëndrejt më ka ardhë dure hidhur, sepse kjo vëllaj është gje shumë e madhe, nuk kush të shakak, edhe duhe së dyuar, duhet du, du një të matët parë se të të të të të të të të të të të të, kushte qoftaj, unë po thëndrejt dhe me dhe me një ndashu ko, dhe që kam më rritë në të të rezultati, më më shumë, dyur, libra, kamë medituar, kamë kërkuar, dhe me dhe me dhe me dhe me dhe me dhe me dhe me dhe me Atë kam dhënë të rezultatet. Fuqjë domethënë duhet njëri ju të madh të vallah kur flas për këtë çështë. të madh mirë. Minimumi kur nuk di, atë nuk di. Dërguar Allahut, sallallahu alejhi wasallam, kishte rase për diçka nuk jep të përgjigje derisa i vinte Xhibril alayhis salam, edhe i thoshte, është kështu ose është ashtu. Ja kjo është domethënë është edukate, gjithë dietarva ata kur nuk dinë thosin nuk dinim. Qosallahu ne ma dhuroj, ma dhuroj dinë dobishme e jashtëçhetë të gjitha. Por mos harroni që kjo lloj gjeje nuk do ta bëjnë nevet, domethënë që të bëjmë armiq me një tjetrin. Zduhet domethënë që çështjet fetare të bëhen shkak që ne të armiqsohemi me njëri tjetrin, por duhet përpiqem në mënyrë vllazërore që dëgjojmë domethënë atë që është e vërteta që ne na intereson, e vërteta. Domethënë nuk nuk duhet të hiqemi që për hir të çështeve fetare ne të bëhemi armiq. Ne do bëhemi, domethën armiq me kuptimin e fjalës, loin që do ta urrëm njëriu kur e kupton shton vërtetën që është, është e qartë si dielli. Por nëse njëu s'e ka të qartë, nuk e ka kuptuar, jepi mundësi ta kuptoi. Hapja kradhët afroi që ai ta kupton. Po qesni do ta bësh armik atë. Atëri ai do të undej vendos një vizë i devlet atë s'ka për të dëgjuar më kurr. Që do më duhet timi dgjyer me njerëzit, që të japë, të japim atyre mundësi që ata apo kuptojnë atë që themi